Додало їм обом болю. Немов відчувши лихе, поза графіком приїхав Зеню. Знаючи про короткий термін, відведений на розмову, він почав із суті. Софія, ти що, знову заміж зібралася? А ти звідки знаєш? Та знаю, між людьми живу. Не роби цього. Нічого доброго із твого задуму не вийде. От побачиш. Ти його не любиш. А от і люблю. Не плити дурного. Я тебе знаю краще, як себе. Я бачив, якою ти була, коли закохалася в Ігоря. Я тоді ні слова не сказав. А цього? Ти його не любиш. Ну і нехай, зате він мене любить. Я теж тебе люблю. Виходь за мене. Ой, умру від сміху. А як ми жити будемо? У різних кімнатах? Зустрічатися на півгодини щодня? Ти уявляєш собі таке життя? Я терпітиму. Ти полюбиш мене, от побачиш. Якщо досі не полюбила, то вже таки ні. Не кажи так, я буду. Ну і ким ти для мене будеш? Хочеш, я, я собакою твоїм буду. Він сів на табуретку посеред кухні і закрив обличчя руками. Плями від машинного масла і запах бензину, який Софія терпіти не могла, В'ївся у них, здавалося, навіки. Їй стало жаль старого, вірного, перевіреного роками друга. Зеню, Зенику, вибач мого дурного язика, Не ображайся і не засмучуйся так. А собака мені ні до чого. Мені чоловіка треба, справжнього, Щоб за ним, як за кам'яною стіною, щоб у теплі, у добрі, в достатку, Щоб любив мене. Ти не зможеш із ним. Зможу. Тисячі так живуть, і я зможу. Він її любить, а вона ні. Тисячі живуть, а ти не зможеш. Не обдурюй себе. Не каркай. І взагалі, тобі час їхати. Не муч себе більше. Одружися, хай дружина народить тобі дітей. Забудь мене. Я спробую. Бувай. Софія глянула йому в слід. От і ще одна ниточка обірвалася. Вона відчула себе повітряною кулькою, що летить, летить угору до неба яке здається їй прозорим і блакитним. А як не туди летить? Зеню, окрім розмови, привіз іще й гроші на телевізор від мами. Софія передала їх череватькові. Ого, а ти грошовита, виявляється. Щеппак. Дочка Рокфеллера. Ні, Степане, це не мої гроші. Їх колись заощадив мій тато, працюючи вечорами, і поклав у банк на моє ім'я. От вони і знадобились татові гроші. Вибач, Софія, що б ми робили без наших батьків? А хто твої батьки, Степане? Прості колгосники. Мама в конторі, а батько бригадиру колгоспі. Давай поїдемо до них. Познайомишся? Може, якось згодом. А чого тягнути? Отримаю квартиру, одружимося. Квартиру? Так у тебе ж дві кімнати. Що пасувало би кові, не личить Зевсові. Я ж тепер не просто інструктор чи заввідділом райкому, а секретар. Ловиш різницю. Mm-hmm.